Forum Radio, Forum Radio. Stimați prieteni, bună seara! Sunt Ștefan Secăreanu, suntem la o nouă ediție a emisiunii Forum a postului de Radio Vocea Basarabiei. Telefonele noastre în studio sunt aceleași 844-699 sau 844 844-695 Astăzi avem un oaspete al emisiunii noastre, este vorba de domnul Sergiu Mocanu. Bună seara! Bună seara, seara! Președinte al Mișcării Populare Antimafie a, și, din câte cunoașteți, pilot și președinte al Aeroclubului Chișinău. Așa? Da, nu, nu da. Bine, bine cum ați da. prezentat și așa, pentru că... Cum, cum ai reușit între timp să bini una cu alta? Politica cu, uh, cu tot ce înseamnă uh, Aveți a fost un viz de-al meu, a fost un mare vis de-al meu, pe care l-am uh, realizat și, slavă Domnului, că s-au făcut speculații și pe chestia asta, Domnule, că are avion, că nu știu ce, zbor cu un avion al aeroclubului Chișinău, un avion sportiv. Uh, de fapt, acolo îmi câștig o parte din... Uh, cât de cât din existența mea acum, e, și aviația este ceea ce vreau să dezvoltă în Republica Moldova. Există un grup de entuziaști, fost-o de altă dată la Vadul fost fostul club al armatei de altă da, dată. Pe care, care a fost restabilit de un grup de entuziaști, de un grup de oameni care au mai rămas, tehnica care a rămas de pe timpul sovietilor a fost cam distrusă, dar dezvoltăm încet, încet, invit pe toată lumea acolo să-și trăiască visul. Multă lume a zburat alături de mine în Aeroclubul Chișinău și au văzut ce înseamnă asta. Este de fapt o chestie care, beț, nu de mult a fost aeroclubul României la la Vadul lui Vodă, bine, avut, am avut ieșiri în publica în Moldova, deci Aeroclubul României este, este o organizație care este finanțată și de stat. Aici nu există o concept, un concept al statului privind dezvoltarea aviației, dar acolo la ei există. Aeroclubul României primește la ora actuală de la stat primește cam 7 milioane de de euro. Pregătesc cam 7 milioane de euro pe an. Pregătesc piloți, cam 100 de piloți pe an pregătesc pentru companii din toată lumea. La ora actuală, un, un român este vice-director al Organizației Mondiale de Reglamentări în domeniul aviației. Da, ca foarte să interesant. Da, da, ca să înțelegeți Republica Moldova se află într-un circuit european de, uh, în aviație. Trebuie să știți că noi, din, din slavă Domnului, suntem avansați în comparație cu alte țări din fosta Uniunii Sovietică și eu am întâlnit când am dat tot felul de de, uh, de uh, examene pentru calificări în aviație, am întâlnit piloți de la Sankt Petersburg uh, din Ucraina care veneau și dădeau aici examene pentru ca să corespundă licențele lor reglamentărilor europene, europene și internaționale Foarte și eram interesant. mândru când, când ei spuneau dar voi sunteți în Europa aici adică voi <laughs> sunteți <laughs> și asta, datorită, asta în mare parte datorită României, datorită faptului că România în acest domeniu a sprijinit mult Republica Moldova Uh, și, și noi am avansat foarte mult, am avansat foarte mult în acest sens. Sigur că sunt o sumedenie de probleme în acest sens, companiile da, noastre, uh, la fel ca și în cazul plan, ăsta, acordului de asociere, suntem restanțieri și corigenți la implementarea recomandărilor acestei organizații internaționale există foarte multe problemi foarte, foarte da, e, e un domeniu vast și sensibil dar asta e a doua parte a vieții mele în afară de politică eu, eu, eu mă bucur sincer nici nu, nu mă gândeam că e să ajungi pilot, de, de uh, cunosc nu știu, când am fost deputață uh, da, da, da. am fost în uh, ADR-ul ăla când da. aveam noi acum câțiva ani a fost un da, vis al copilăriei mele dar, dar, dar uh, asta e că am făcut parte din aceeași organizație, am făcut din această uh, mișcare de eliberare de națională. națională ai fost la Nistru ai... Ștevam, ce spuneam? Dacă îmi permiți, că da, noi suntem prieteni da. de mulți ani de zile, eu în general în viața publică, chiar și prietenilor mă adresez la dumneavoastră, dar cu nu da, îmi vine greu da, să, să vorbesc că așa, da. suntem, ne cunoaștem de o viață. Vreau să spun că noi am trăit atunci dacă ne revenim la mișcarea de eliberare națională și la, știu că și ascultătorii vocii Basarabiei sunt oamenii care au fost din primile rânduri încă în perioada mișcării de eliberare națională, noi am fost oameni fericiți noi am fost și eu spun chiar și acum, cu toate problemele care le avem, cu toată lupta pe care o dăm acum împotriva acestei mafii, pentru că la guvernare a venit criminalitatea anilor 90, care nici măcar nu sunt. Mai, nu, acum la guvernare nici măcar nu mai sunt ștabii cei sovietici, al de Sangherii și toți ăștia care mai aveau măcar niște frâne ideologice, nu știu de care. Acum a venit chiar criminalitatea din stradă. Chiar criminalitatea din stradă. Eu, ieri spuneam, eu am o emisiune miercuri la 20-30 Da, eu, eu, am, eu am urmărit ceva. Azi exact, de asta, da. uh, eu spuneam, uh, uh, domnule, uh, deci noi. Am văzut suntem... niște gânduri foarte interesante de asta stat ca să azi da, la asta. Da, și de aia spuneam că noi, acum suntem într-o... Dar eu ce spuneam? Eu spuneam că noi, eu, pe de altă parte mă declar fericit, cu toate problemele astea. Știți de ce? Pentru că dacă era uniunea sovietică, noi cu tine nu făceam nimic. Noi, oameni, ca tine, ca mulți alții dintre noi, ajungeam fie la casa de nebuni, fie la pușcărie, fie. Pentru că nu, nu, nu ne convenea sistemul ăla, și eu am avut probleme în acea perioadă. Dar noi am, avut, am trăit fericirea să vedem acel imperiu la picioarele noastre. Noi l-am văzut da. la picioarele noastre, noi l-am văzut ruinile lui. A, că deja uh, această țară, această îmbrălegătură de țară uh, a ajuns în halul ăsta. Asta sigur că e o dramă, dar nu atât de mare cum ar fi fost să nu mai fie ieșit dintr-un sistem care, care, care practic ducea la, la, la perzanie personalitățile și oamenii liberi. Slavă Domnului, în sensul ăsta suntem favoriți sorții, plus încă cei ce vreau să adaug Cei ce încerc să le spun unioniștilor din Republica Moldova, românilor din Republica Moldova. Noi iarăși mai avem o mare bucurie și suntem ai sorții dintre toți românii care sunt în afara frontierilor României. Deci din uh, România, din Valea Timocului, din Banatul Sebes, din Bucovina, din Sudul Basarabiei, noi suntem singurii români care avem un instrument de integrare românească și europeană. Deci statul Republica Moldova, așa cum este el, este singurul instrument. Toți românii din afara frontierilor României vor trebui să se împace cu statutul lor de minorități naționale în statele în care sunt da. acum, într-o Europa, cum este acum. Da. Iar noi avem un instrument pe care, dacă, pe care dacă, dacă, dacă îl pierdem. luăm din mâna, da. dacă reușim să luăm din mâna celor care l-au capturat, este un instrument extraordinar ca să ne realizăm, să ne realizăm Planurile pe care le-am avut noi și chiar nu avem nicio, nu avem, nu știu Ștefan, vorbeam înainte de asta, chiar cu roșca acela care a decimat o mișcare de eliberare națională, care, care a, a fost un escroc sentimental, care a, a, a decimat atâția tineri, că mișcarea de eliberare națională putea să ajungă astăzi, putea să guverneze țara asta și să realizăm exact ceea ce aici spuneam, că am trecut toate și războiul și toate le-am trecut și le-am trecut sincer. Chiar cu toate astea, slavă Domnului că avem acest instrument acum. Da. Ne-a rămas să capturăm și de aia eu spun ca să nu trăim cu depresia faptului că am fi ieșuat. Da. Noi avem încă șansa să reușim. Să revenim. A, da, eu vorbeam, ai pomenit de emisiunea asta, pentru că am urmărit, am urmărit mai multe secvențe, știu că le dai pe Facebook, cu... De, foarte sunt niște, azi am ascultat și am, am desprins câteva chestii foarte, foarte, care sunt de momentul politic actual foarte mm -hmm. important pentru noi, că ai spus de cei care guvernează, care stăpânesc, care, care dețin puterea totală acum. Nici ne-am gândit acum 30 de ani că o să ajungem în situația ca, de unde mai, mai ceva decât în impudicatorii timpul sovietice, da, da. Dar a fost, domnule, chiar niște timpul Voronic. Nu fost... știu, chiar nu am creat. Adică nu știu. asta. din cauza... dau seama. Vorbea acolo și mi-a plăcut chestia asta despre uh, frica și fobia lui Plahotniuc. Da. Ce ar fi însemnat chestia asta? Eu spun întotdeauna, eu sunt omul care am trăit frici în viața mea. Păi, am trăit noi... frici, am trăit frici la război groaznice frici am trăit eu am fost într-o situație de război pentru care am primit ordinul Ștefan cel Mare în, într-o situație în care recunosc sincer acum că am fost între laștate și eroism și m-a ajutat Dumnezeu să nu cadă în partea cealaltă eu știu ce înseamnă fricile am fost parașutist, am depășit de teori frica la eu le spun moldovenilor în felul următor deci noi din cauza unei nesăbuințe foarte des l-am căutat pe dracu și l-am găsit în persoana acestui, lumea îl subestimează. Dar eu încă nu cunosc oameni, eu nu-l cunosc personal. Eu nu, pe ăsta chiar nu-l cunosc personal. Dar cred că este din, din zona persoanelor malefice așa cum l-am cunoscut roșca sau caciuc sau alții. Adică fir din astea malefice, posedate. Așa cred că este ăsta, necunoscându-l personal. Și eu spuneam despre el cu omul ăsta trăiește fobii. Dar fobiile sunt la nivelul psihologiei, psihicului, dacă vreți. Nu mai sunt lucruri de depășit. Și din cauza asta, ăsta distruge statul ăsta. Eu spun acum, fără să-i bag pe oameni în anxietate sau, doamne ferești, să-i bagă în pesimism sau nu știu ce, eu spun ca să ne mobilizăm. Eu spun că omul ăsta nu va pleca cu una, cu două de la putere. Nu va pleca nici măcar ca Voronin. Omul ăsta se va ține de putere pentru că el nu are unde fugi. El nu are unde fuge. Dar eu n-am cunoscut, spuneam, oameni care ar fi intrat în vreo cârdăjie cu Plahotniuc și să fi, să fi scăpat oameni normali. Să nu fi scăpat decimați de asta. Încă nimeni n-a ieșit, ieșit nevătămat din îmbrățișarea lui Plahotniuc. Și de aceea trebuie să fim foarte conștienți de ce facem și eu asta o spuneam în atenționare unor unioniști care consideră că, că uh, facem, facem uh, pact și cu dracu ca să trecem puntea. Încă n-a reușit nimeni să iasă din îmbrățarea fatidica diavolului în dar general și nici din, din îmbrățișarea ăstuia. Da, am înțeles că au făcut apel că vor să fac uh, alianțe da, în viitorul, după dar viitorul nici după dar, cu... da, cu... exact. dar nici lui nu-i merge. Da, Dar nici lui <coughs> cu nu celălalt cu pas. Dar nici nu placutul nu-i merge. El, spuneam ieri în emisiunea de la 20-30 pe miercuri pe Antimafie, spuneam că eu, eu când am văzut că toate, toată mass media a fost capturată, că nu mai am unde ieși la televiziune, că ziariștii s-au vândut unui stăpân sau altul, eu mi-am făcut un canal pe internet și sunt Am acolo. Înțeles, da. Da, deci acolo spun în fiecare miercuri ceea ce gândesc și nici nu este. Eu spun că este un exercițiu de discernământ. Nici măcar nu este, nu spun lucruri obiective sau nu știu de care. Spun ceea ce gândesc eu. Am lucruri foarte personale care le spun, adică uh, emoții personale. Adică eu și recunosc, spun, domnule, ăsta sunt ofticați și de aia spun așa. Uh, acum ce semne de asta. Deci noi trebuie să fim conștienți la ora actuală și eu uh, îi rog eu îi rog pe românii din țara asta pe de asta din țara asta să nu cadă în greșeala celor care fac propagandă pentru Placotniuc pentru că uh, aud foarte des bai, dar Placotniuc ar putea să facă unirea Placotniuc ar putea să fie un Alexandru Ioan Cuza că uite că și ce dacă Băsescu acum venind în Republica Moldova știi că șalarul lui alu Placotniuc dar poate să folosește de el nu e adevărat asta e greșeala în care au căzut toți și eu de aia am spus foarte clar. Eu l-am atenționat altă dată pe Băsescu. Eu l-am atenționat pe Băsescu, eu când eram consilier prezidențial, să vă fac și a, Deci, asta. Avut, uh, deci de da, sigur așa? că da. Deci eu am ajuns consilier prezidențial, am spus-o și dacă îmi okay, permit să repet da, da, și aici. Da. Deci eu am ajuns consilier prezidențial după respingerea planului Cozac de, știu, de, de știu, către uh, uh, de Voronin, da. Deci atunci Voronin a intrat pe mâna europenilor și a era făcut mai în mult. Grazia, de, uh, în numai că era în deci el a și îndeplinit câteva, o parte din obligațiunile pe care și le-a luat în, în fața europenilor, pentru că a înțeles că ne merit într-o capcană. Și atunci eu, deci Voronin m-a pedepsit pe urmă pentru faptul, el știa de unde am venit, dar era administrația lui Iliescu cu care, deci trebuia oprită războiul voronim împotriva României. Da. România nu putea fi admisă cu un conflict cu Basarabia în Uniunea Europeană. Era nevoie ca să oprească vorone în războiul ăsta împotriva României. Și a fost o relație instituționalizată în, în președinție, în relația Republica Moldova cu administrația lui Iliescu. Când a venit Băsescu, eu am cercat să explic chestia asta lui Băsescu. Eu am fost la Băsescu și i-am spus lucrul ăsta. Și Alaru a alergat pe altă parte cu un șmecher de al lui Băsescu, unul Dorin Iacob, pe care el l-a înlăturat pe cel Dorin Iacob. Deci, deci l-am înlăturat, dar eu atunci i-am spus lui Băsescu, domnul președinte asta asta era în ce an? Asta era 2004? anul 2005. 2005. Asta era deja? 2005. Înainte de a vota noi exact. la aprilie. asta a fost până... Deci, cum stai, a fost atunci? tu mergeai în calitate de... Consilier, sigur că da, de riscam acolo, foarte acolo, mult. Și șalarul de unde venea? Șalarul venia de pe linia lui Placotniuc pentru Ei, că pla pe pe Plachotniuc, deci vă spun de ce? Pentru că Placotniuc a ajuns director la Petrom. Compania Petrom era singura investiție românească pe care când a venit Da, Voronii, a fost la începutul anului 2001, 2000, 2000, 2000, 2001. Da. Deci era încă Marcel un ambasador. Deci era, era, care avea două, avea două stațiuni de astea, stații. benzinării da, da. și era proxinet, era ăsta care organiza cu fete tot felul de odihne aici pentru tot felul de ștabe. A venit, o spun acum, a venit un ștab de la Ministerul Industriei și Comerțului din România, unul pe nume Ciocanele, căruia Plahotniuc i-a organizat seara, i a organizat uh, odihna. I-a dus o fată în, în hotel și toți cei care trebuiau să treacă concursul pentru Petrom nu l-au mai trecut pentru că a venit, a venit Plahotniuc cu caseta, l-a filmat în camera de hotel și a spus uh, uh, argumentul ăsta, ți-ai suficient să mă faci director la Petrom? Și în felul ăsta Plahotniuc a ajuns director la Petrom. Asta era înainte de 2003. Când a venit Voronin președinte, când a venit Voronin președinte, a început să facă presiune asupra Petromului, pentru că Voronin s a dat și cu Europa și cu unii și cu alții, dar antiromână-i genetic antiromână. Da. Deci el nu poate depăși starea asta a lui de antiromân. Deci el e genetic antiromân. Deci el s-a apucat să scoată pe din din piața din Republica Moldova. Până a intrat nu la ficiorul lui Voroniu, lui Oleg Vorone și -a spus, bă, vă ziceți Ia uitați-vă cât, cât putem noi să avem din afacerea asta. Voi uitați-vă că Petromul este singurul care are rafinărie în România. Voi uitați-vă că de mult nu se mai aduce petrol din Rusia. Noi putem aici să câștigăm câte, câte nu știu cât, la fiecare tonă de de, da. de, de, de de benzină. Pentru că o aducem sub preț, că Petromul are rafinărie în România. Și atunci s-a dezvoltat relația asta deci s-a dezvoltat afacerea asta pe trompi de o parte este bine este o investiție și, relația lui Plahodin, și relația lui Plahotnik cu Voronin da. Băsescu n-a avut de unde să știe eu când spun lucrurile astea și am spus-o și ieri în emisiune eu o spun cu dragoste pentru Băsescu mie Băsescu îmi place ca persoană deci Băsescu este personaj Băsescu este nesăbuit, este adevărat dar Băsescu este, este un om care a, a făcut istorie în România da, deci haideți să fac o comparație. Deci un capitan de navă care marinarii sunt bătuți, sunt băgați, nu știu ce, dar nava își ține cursul în direcția care trebuie. Deci asta a făcut Băsescu cu România. Băsescu a asigurat pentru România un viitor european extraordinar. România a devenit pilonul și vârful de lance a politicilor americani și europeni în această zona a Europei deci acum americanii prin DNA și prin alte pârghii au să ridice, cum spun eu o paralelă, o comparație, o metaforă dacă vreți să ridice clasa politică românească la nivelul Munților Carpați, acolo unde au plasat tratatul PRO, de unde vor apăra Europa cu, cu sistemul antirachetă, asta fac americanii acum în, în România. Lucrul care îl afectează și pe Băsescu și are și el dosare, dar Băsescu a reușit prin viziunea lui să, să facă pasul ăsta și să pună România pe o cale bună. În rest a avut greșeli, tot felul și așa mai da. departe. De-aia eu am salutat, este salutară venirea lui în Republica Moldova. Dar la fel ca și în cazul cu Voronin greșește. El a greșit când a venit. Eu am încercat să-i explic că el greșește în modul în care își construiește relația cu vorone. Eu am încercat atunci să-l mențin pe dânsul într -o, într -o, în limitele unei relații instituționale cu Voronin. Pentru că Voronin a râs de Băsescu când... Băsescu nu m-a auzit când i-a spus. Băsescu a intrat la Voronin și a propus, i-a spus, hai să faci unirea. <gântu -i> hai să faci unirea, îi spune lui Frumos, nu? Da. Dar, dar eu spui lui Voronin, hai să faci unirea și tu ai să fii vicepreședinte României, eu am să fiu președinte, ne înțelegem. Asta ca și cum i, -i, promis, ca și cum i, -i propus lui Ben Laden să Cam asta era pentru Voronin. Ca Voronin de acolo și se mă întrebe ce, dar și ce ales România ăștia, știi? <laughs> ce el e sănătos, Dacă cum. Deci, cum cursă <laughs> Deci, erau lucruri frumoase, dar nesăbuite în felul lor. Să nu înțeleagă în ăsta... și acum se întâmplă dacă vine și să leagă cu Plahotniuc prin păi Aici, Păi aici eu încerc să-i explic da? Băsescu. Eu aici transmit mesaje lui Băsescu publice să oprească, să nu meargă prin șalarul. Șalarul și, și consilierul lui, lui, ăsta Dorin Iacob l-a fugărit pe urmă de la președinție. Dar șalarul nu a putut să-l fugărească, nu? Că șalarul era cheia de legătură dintre Băsescu și Plahotniuc. Și Placotnius. Asta încă atunci, la... încă atunci, încă în 2005. Încă în 2005. Ah, deci relația dintre Placotniu de, deci de și relația sigură veche, pentru că Mă rog, vă zic. Deci, deci șalarul a dat atunci cu Dorin Iacob, cela, cu Oleg Voronin, l-au adus la, la Vladimir Voronin și mai departe. Eu încercam să opresc chestia asta. Eu încercam să-i explic lui Băsescu să, să, să meargă instituțional, să nu meargă pe calea asta. Au mai fost și alte lucruri atunci, care nu merită acum să, să le discutăm, că nu avem nici timp, dar eu spun lucrurile astea pentru că eu salut venirea lui Băsescu. Băsescu este primul politician care vine în Republica Moldova. Dar, încă o paralelă vreau să fac. De ce a ieșuat în mare parte mișcarea de eliberare națională în Basarabia? Pentru că la baza mișcării de eliberare națională resursele care stăteau la baza mișcării de eliberare națională atunci care veneau din România e, proveneau tot din zone obscure. Dintr-un dintr patriotism a unor oameni care trăiau pe lângă, pe lângă bugetul României. Prin, prin fraudarea bugetului României ajungeau niște resurse în Basarabia. Eu acum încerc la o a doua venire din punct de vedere a resurselor. A fost unionist și fără Băsescu. Dar de fapt proiectul Băsescu ar putea fi al doilea proiect mare unionist. Așa cum spune el al treilea obiectiv de țară pentru România. Chiar asta ar fi o cauză pentru care ar merita da. Să, să, să, să ne punem toți pe baricade și să, să, să luptăm dar pentru asta Băsescu trebuie scos din această greșeală. eu vreau să o consider o rătăcire onestă o greșeală onestă, așa vreau să o consider vreau să consider știu, că Băsescu dacă, dacă înțeleg că <coughs> această relație e de mai mulți ani da. deja, cu toate astea eu încerc totuși să pun bine... greșește eu Poate tot deci, deci eu am mult mai multe semne De faptul că Băsescu Nu pur și simplu greșește Dar ă, știind că el joacă mare Iată, hai să analizăm O așa în asemenea situație Poate el consideră că domnule, Cum spun și da, cum spun și românii de aici Te faci frate și cu dracu Până treci puntea Nedându-și seama de fapt Eu așa vreau să cred Probabil că greșesc pentru că există foarte multe semne Că nu este așa Că Băsescu este conștient, că Băsescu știe de unde vin banii, că îi place chestia asta, că banii vin de aici, resursele și așa mai departe. Că este foarte conștient că Plahotniuc stă în spate. Deci există semnele astea. Eu însă mă gândesc că Băsescu știindu un pic nesăbuit, un pic mă gândesc că îl putem încă scoate din greșeală asta. Pentru că ar fi un proiect unionist mare dacă ar putea fi scos din greșeală asta. Că a fost și altă dată. Cu nu a fost în greșeală, dar a ieșit, a depășit o pe urmă. Păi da, ne-a pe noi atunci să votăm pentru Voronin. Eu știu, și am, uh, și am rămas cum am rămas, am fost da. stigmatizați da. și da. Puși Bă, -a ce a zis. făcut roșca pe urmă, da, da. Da, asta a fost. Da. Dar păcat, păcat de echipă, de oameni de lumii care a fost știi. Sigur acum, că, ștai. da, sigur că. Și uh, e, e foarte foarte interesantă chestia asta. Eu să meargă Băsescu la așa ceva să fie mă rog să, să plătită toată chestia asta din, din eu niște încep... bani obscuri? Sigur că e plătită din bani obscuri. Eu n-am nicio îndoială că banii pentru acești proiect ajung de la Plahotniu știindu-l Pșalaru. Eu îl cunosc foarte bine Pșalaru. Deci, deci acest proiect al lui Băsescu ar fi avut și încă poate mai are foarte multe șanse dacă Băsescu se descotorosește de această relație. Clar că nu vor fi bani în cazul ăsta. Deci în România nu mai sunt bani de haram. Bani de haram sunt numai Republica Moldova. Și banii de haram sunt al lui Placotniu. Alți bani de haram care au mai existat în campanie electorală în Republica Moldova, noastră uitați-vă numai ce s-a întâmplat cu, toate, cu toată mas media lui Filat. Cu, cu, toate, cu toate proprietățile lui Filat. Deci banii de haram care au fost în politică în Republica Moldova nu mai sunt decât lui Placotniu. Șalarul nu-și cheltuie banii lui. Și nici Băsescu nu o să-și cheltuie pensia lui pentru un proiect de felul ăsta. Eu știu că omul simplu care nu este implicat în politică zice, "Bă, dar mie ce bani îmi trebuie să votez pentru Băsescu? Ne dându-și seama că, de fapt, toată campania asta a lui Băsescu în Republica Moldova este sprijinită de niște bani de niște resurse, de, de niște resurse Înțeleg și că... resurse mari, Înțeleg pe care nu le dă șalarul din buzunarul lui. Înțeleg că, uh, și pe care nu, nu le dă România. Nu vine, nu vine să facă unire, vine să-l salveze plăhătnic. Din păcate așa, așa poate, iasă. Este. Așa poate iasă. este gândul meu, eu am, așa eu am scris și am împărtășit niște chestii mi-au s-a mi, mi sărit mult în cap. Băi, oameni buni, stați un pic, eu am niște rezerve, că au făcut un mit din Băsescu, știi, că de obicei la noi, la Basaraben. Vine și băi, aici stă, nu la atinge, domn ferici, nu spune nimic. Eu dar da. am spus, stați pe oameni buni, că eu am convingerea că Băsescu acum nu vine să facă unirea. Că dacă venea să facă unirea, așa-mi imaginez eu acum, Sfitu, fostul președinte, băi, ne gândim că ia Dună pe mai mulți, chiar pe exact cei dacă... care te-ai supărat exact. cu dânsul, pe Mocanu, pe Gimpu, pe Pavlicencu, pe toți, băi, toată lumea e unioniști, pe frontiști, tot mișcarea asta a fost, stai un pic. Nu ei. Dar el a și făcut un partid împotriva altor partide, iesă cam așa iesă, știi, din toate. hai cum se unești toată... Pe mine n-are de ce să fie supărat, pentru că eu i-am spus întotdeauna, i-am spus atunci în față ba mai mult decât atât între noi a fost o relație, deci atunci când Voronin a întreprins o chestie cu totul zălud împotriva familiei mele, eu am găzduit, eu am, a, eu știu, am adăpostit la... copiii da, mei pe, da. pe teritoriul ambasadei României, asta s-a făcut cu, cu, cu, cu acceptul celor mai înalte fețe în statul român, ca ei să rămână pe teritoriul Românie și eu a fost un fel de răsplată pentru, da. pentru, pentru eforturile pe care le-ai făcut să eu până atunci și, slavă Domnului, mi-am mi păstrat integritatea fizică a copiilor mei prin gestul care l-am făcut atunci, dar asta nu mă oprește să, să spun în continuare asupra greșelilor care se fac. Din păcate, eu ceea ce regret aici este că Băsescu s-a transformat dintr-un președinte al tuturor românilor într-o într unealtă electorală pentru, pentru Plahotniuc. Acum, prin venirea asta, deci eu l-am atenționat pe Băsescu, nu știu dacă el cunoaște ce înseamnă în conotație sovietică conservă eu am să o spun acum, deci nu știu dacă știți chestia asta, e foarte teribilă, e, e, e, mă iertați de da, naturalism, dar, e, deci, e, conservă în sensul criminal din Uniunea Sovietică, era o persoană, deci când fugea cineva din Siberia, de undeva, că erau duși în capul din de Siberia, ca să fugi din Siberia, era complicat, nu, atac să, nu ca să scapi de scoadele lor, că nici nu se lua nimeni după tine, dar murea în gerurile cele din Siberia, nu reușeai să ajungi până la civilizație, până la lume. Și atunci îl luau pe un zi. Zălut cu dâns și pe un naiv cu dânsul, îl luau și îl mâncau pe drum. Deci îl numeau conservă. Îl luau, el rămânea viu pe drum și dacă nu mai aveau o mâncare, îl mâncau. Deci eu nu vreau ca Băsescu să se transforme într-o conservă în situația asta pentru șalarul. Să -aducă, aducă niște deputați de fapt care să joace partea lui Plahotniuc în Parlament și el să-și caute de treabă și de, pe, și de pensia lui în România. Asta ar fi cel mai regretabil. Pentru că există niște oameni care își pun o speranță în proiectul ăsta. Mm, a, da. a, asupra acestui fapt încerc să, să atenționez lumea. Mm, da. Pentru că eu vă zic, eu acum o spun, mișcarea populară antimafie, vă amintesc că din 2010 am atenționat asupra, asupra pericolului ăsta care este Placotniuc. Pe toți eu în 2010 am avut niște oameni de afaceri lângă mine care au ieșit și au mărturisit împotriva lui Placotniuc. Placotniuc, din păcate, la acea oră deja deținea controlul total asupra instituțiilor de drept. Eu am reușit prin scandalul pădurea domnească în 2013 să-i înlături din funcții procurorului general. Dar și-a adus alt procuror general. Din păcate. Din păcate. Și acum același lucru îl spun după ani de zile. Îl spun oameni buni. Trebuie să-l oprim pe omul ăsta. Și ca să mă pomenesc la un moment dat cu un proiect românesc care vine să-l sprijine. Păi nu poți. E ciudată treaba asta, nu? Ea e ciudată atâta timp cât nu o dezghiocăm, că dacă o dezghiocăm, vedem până la urmă că ba foarte mult nu, până banii, de haram, până ban. banii de haram. A rămas Băsescu la banii lui Plahotniuc? Nu-i nu vorba că el a rămas la banii lui Plahotniuc. Eu tot nu cred că el, pentru necesitățile lui personale, chiar pentru acest obiectiv. Eu cred că, de ce spun că el e într-o greșeală onestă? Eu cred că el crede în istoria asta, în legenda asta pe care ia această gogoașă pe care a vândut-o șalarul. Domnul președinte, Iată, haideți să-i imaginăm. Deci, omul a ieșit la pensie, a fost de două ori președintele României. Nu mai are șanse în România să treacă nici măcar pragul electoral în viitoarele alegeri. Și aici au apărut resurse prin care el, dar trebuie să spunem, pentru adevăr trebuie să spunem, Băsescu a avut constant idealul unirii l-a promovat constant da, orice am așa. spune da. deci, deci este cred că a făcut lucruri foarte frumoase da. deci eu de aia aș spun eu, eu îmi place omul ăsta deci nesăbuința lui da. felul lui de a fi dar în același timp încerc cu oamenii care mă aud să trăiască cu discernământ și greșelile lui Băsescu nu numai, nu numai uh, această idee pe care el o trăiește nesăbuit da Ar mai fi o dezamăgire. Deci încă o pentru, pentru lovitură, lovitură, oamenii ăștia care, uh, care... care care au crezut și cred în continuare. Sigur că da. Sigur cu că cu da. tot idealul ăsta în suflet, în Sigur imi, că da. Este lumea care trăiește în maco. Este orice român. Asta nu mi-a plăcut că am văzut niște comentarii de la alu... Chifu, Iulian l-am văzut cu niște comentarii. Iulian Chifu. drapelul româniei sau acolo, de, de, data asta, gata, nu mai este la voi, este la, la pun, la bun, cum spunea. Iulian A fost nevoie să-i dau o mică replică acolo și să-i stai un pic, dom'le, dar ceilalți? Eu cred că drapelul româniei se află în inimile tuturor basarabienilor, românilor basarabeni care, care uh, au visat aici o să fiu, aici o să fiu da. un pic mai rău pentru că da. sunt și ofticat pe subiectul ăsta, deci acest Ieșean, pe nume Iulian Chifu care trăiește aproape cosmic uh, propria lui persoană Oceanul Planetar este o băltoacă de, de neglijat pe lângă orgoliu acestei persoane, care a fost consilierul Băsescu și care lucrează direct pentru Placotniuc, de mulți ani de zile. Chifu? Chifu, dar acum. Deci, ce este publicația, ce este publicația deschide.md? Publicația deschide.md este un site care s-a numit altădată unic, a făcut de Balbutnaru și vândut lui șalarul, pe banii lui Placotniuc. Șalarul nu cheltuie banii lui. Șalarul are bani, are buget de la Plahotniuc. Plahotniuc are, ca să înțelegeți, deci că lumea încercă să-l caute Plahotniuc în zone ideologice, politice, nu are nicio treabă cu politica, cu Rusia, cu geopolitica Plahotniuc. El are treabă doar cu supraviețuirea lui și cu capitalurile sale. Deci chestia asta, că Plahotniuc ar fi pe partea europeană, pe partea românească. Plahotniuc are o întreagă direcție la Dânzul, la business center, acolo unde trăiește el, condusă de Kosovan, un diversionist de meserie, care coordonează proiectele unioniste din Basarabia. Hmm. Kosovan este cel care cară banii pentru proiecte unioniste de la, de la, de la Plahotniuc. Așa au făcut Sfatul Țării Doi. Foarte sfatul Țării Doi au fost făcuți, pe de o parte că au existat, au existat niște penali, niște pușcăriabili din România care trebuiau să-și arătă un fel de patriotism aici pentru că știau că mâini pe mâini ajung la pușcărie. Și au existat banii lui dați prin Kosovan acestui sfatul țării 2. Și dacă ați observat, Kosovan nu s-a mai dat jos de piscină. Kosovan care în campania din 2010 stătea alături de păsat. de agentul Moscovii la Chișinău. Foarte era pe listele lui Păsat, în 2010 Cu mitropolia Moscovei Cu toată armata asta de preoți Despre care spun că e mai, e mai periculoasă decât armata a 14 -a. Toată armata asta de la Marchel până la, până la Vladimir deci, deci Kosovan era acolo Kosovan acum, iertați-mă de expresii Izava de la paunionismul la, la Placotniuc Kosovan care banii de acolo. Și șalarul... Am văzut uh, toate uh, niște proteste, inclusiv la aeroport, acum cu Sigur, rogozi, cu sigur, sigur astea, dar asta erau, erau cârliguri de a-i prinde pe români de suflet. Asta face diversionistul Kosovan, folosit de că în mai multe cazuri. Și pentru sfatul Țării 2, și pentru lupta împotriva lui Platon. El e cel care a fost agentul infiltrat pentru a descoperi da. deputații care urmau să fie plătiți pentru a părăsi da. grupurile europene. De, de, de. Deci e eu un diversionist de meserie acest Kosovan. Am a, a, a, a văzut că e pomenit în emisiunea aceea și de un nou ministru de interne. Zubic. am spus despre. despre uh, fi... deci eu asta am spus-o în contextul. Da. Chestia asta, eu am spus-o în emisiunea de de la 20-30 de fiecare miercuri unde am emisiunea asta și acum miercuri asta am spus despre o informație uh, care există, deci, deci Plahotniuc, el a ajuns, uh, ca să o iau de la capăt, Plahotniuc a ajuns, de ce s-a făcut el lider de partid? El s-a făcut lider de partid pentru că el a vrut să înceapă a comunica public, mm -hmm. el, uh, el în mediul lui interlop, Poate comunica așa, are și are uh, mecanisme uh, uh, și un limbaj interlop cu care poate să-l frângă pe oricine. Aici nu are limbaj public. Aici trebuia să lucreze cu logopiez, cu lingviști, cu psihologi, să-l scoată din zona interlopilor și să-l facă persoană publică, dar dumneavoastră dacă vă uitați atenți, Plahotniuc într-un an de zile n-a reușit să desprindă de tribuna aia lui sofisticată, cu suflor în față, cu monitor, cu nu știu ce, cum face un pas de la tribună, cum e ca vaca pe gheață cum pierde orice, orice siguranță. dată purta cască în ureche, o cască micuță în ureche unde îi șoptea, unde avea un suflor în ureche. Dar părea autist, părea, părea zăpăcit pentru că trebuie să se audă, audă ce îi șoptește suflorul în ureche după care să-și revină, să spună public și așa de parte. Și a scos casca de ureche și citește totul de pe un monitor. Acum, a trecut un an de zile, el nu poate deveni persoană publică, el nu poate comunica, el nu poate merge într-un studio să se confrunte cu cineva. El rămâne, el rămâne în peșterea lui, în groata lui de, de interloc. Deci nu poți să deplasează elementar, până nu știu unde, trebuie să aducă elicopterul din Turcia. Dar cum? Da, da, exact, dar da, asta e normal, asta e, pentru, chiar dacă ei, oricât de bogat ar fi, asta e normal să vină un elicopter din Turcia să-l duc până la Leova. Elicopterul cel o oră de zbor, numai prețul de cost al unei ore de zbor ajunge la 1000 de euro. Da. Deci, asta e normal? Deci, el are fobii, el se teme să nu fie asasinat, el se teme să nu... Deci, și, de ce acum face schimbările astea? Din informația pe care o am și o spun public, poate reușesc să o contracarez. El vrea să-l facă pe Jizdan, pe să-l treacă la, la SIS, pe Kafkaliuc, pe un, un polițist care a, a fost mai degrabă element criminal în poliție a făcut atacuri asupra business-ului pe timpul filat. Deci Cavcaliuc să-l treacă la CNA la Centrul Național Anticorupție iar pe Zubic simbolul de fapt al agresiunii pe care au făcut -o împotriva tinerilor în comisariatul de poliție Poliță, 7 de interne, în 7 aprilie. aprilie. Da? Zubic ăsta, acum, iertați-mă de o chestie de o notă personală în chestia asta, dar ea e și bă, de interes public. Deci, Zubic este cel care m-a scos din celulă la Departamentul Servicii Operative unde era, era Jizdan și unde mă un subsol. M-au luat din stradă și m-au băgat în subsol la Departamentul Servicii Operative după 7 aprilie. Zubic era cel care a venit în cabinetul lui Jezdan și îmi propunea mi-o tranzacție Propunea că tu oricum nu mai ești din pușcărie. Dar dacă tu acum semnezi o, o declarație prin care recunoști că ai folosit România împotriva Republicii Moldova, eu îți dau cuvântul meu de ofițer că îți duc copiii din teritoriul ambasadei României în România. Jizdan era Așa acolo. Dar cum? Asta s-a întâmplat în cabinetul Jizdan. A treia zi după ce i-a Extraordinar. Și el, făcându-l pe Jizdan, să-l facă ministru din interne pe Jizdan. Asta este să dea un semnal societății că el nu pleacă una cu două. Să țineți minte, Placotniuc, nu pleacă una cu două. Nu pleacă cum a plecat Voronin, nici măcar cum a plecat Voronin. Ăsta nu pleacă fără, fără să-l scobiești de pe fermamentul acestui Știi că avem atâtea de vorbit și de zi, dar probabil o să mai facem emisiune. Haideți acum să vedem ce spun ascultătorii dacă sunt. Este cineva uh, pe fir? Acum cred că sunt... Este atâta lume, cred că care așteaptă să vorbească. Doar, uh, alu, este cineva acum pe fir? 844699 sau 844695 cu 022 în față, stimați prieteni, telefonile noastre în studio. Îl avem avem uh, uh, oaspete în studioul nostru astăzi pe domnul Sergiu Mocanu, președinte al Mișcării Populare Antimafie. Alo! Uh, a bună seară. Bună seară. Dar v-aș ruga, domnul Grescu, foarte succint, că intăiesc este foarte multă lume, noi aici. Uh, am... Ca și eu de mă Da, vă rog. Uh, domnul Sergiu Mocanu, da. unde ați spărut dumneavoastră de arena politică? Mai eu, spuneți că sunteți la un post de televiziune, nu știu unde, mai nu vă vedem nicăieri. Și în cuna. E bine de la o parte, de văzut multe a multora. De deci, ce dumneavoastră nu vă implicați mai profund. În privința unirii. Ca să văd lucrul ăsta, să vedem și noi. Șalar a făcut foarte mult pentru renașterea noastră națională, la bun început. Foarte mult rău. Ac -ac Acum, dumneavoastră, dacă aveți alte dubii și vreți, adică să îndreptați pe o cale bună, în privința lui Băsescu. Băsescu a făcut foarte mult pentru România. Și el vrea să facă foarte mult și pentru Asta noi. Asta am spus -o și eu, nu? domnul Grisca lui nu-i trebuie să nimic de la noi absolut vrea să fac un lucru bun apropiați-vă de dânsul și fiți lângă dânsul dacă vreți să faceți un lucru bun și dumneavoastră da, vă, vă mulțumesc pentru da. întrebări oh. binevoitoare și sper că, auzi, uh, uh, sper că mă și auziți eu exist, eu am fost înfr înfrânt în campanie electorală trecută eu am fost înfrânt într-un mod criminal. Deci eu nu am acces la televiziunea lui Placotniuc, nici n-aș avea cum. Eu în perioada 2010-2014 datorită faptului că au fost niște oameni care au intrat în conflict cu Placotniuc, mă refer la patronii Jurnal TV, m-ați mai văzut. De atunci de când ei și-au și -au hotărât să meargă altfel și au considerat că nu pot merge în continuare să o susțină dezinteresat pe Mocano, nu mai aveți unde mă vedea. Eu sunt pe internet, mă găsiți în fiecare miercuri, la 20-30, anti-mafia.md unde vorbesc la fel ca și acum Domnul Griscoș, toți cei care mă ascultă eu am fost în luptă toată viața asta uh, sigur, percepții pot fi diferite aveți voie să mă criticați eu am spus același lucru despre Băsescu. Mie îmi place omul ăsta. Omul ăsta a făcut foarte multe, ați accentuat și dumneavoastră, pentru România și încerc acum prin ceea ce fac să-l să să ferez de această greșeală în care îl duce, escrocul. Șalaru, dacă n-ar fi lângă Placotniuc, ar fi la pușcărie. Deci, șalarul are dosare grele la pușcărie, inclusiv unul conexat cu România, cu uh, Grui Stoica, de la, de, la, de, de, de la o întreprindere de la Piatra Neamț, prin care au împărțit cu șalarul bani de la locomotivele, așa zise, europene, și până la deturnări de fonduri la căile ferate. Deci, dacă șalarul n-ar fi... Deci, noi când spuneți că a făcut foarte mult pentru eliberarea națională, pentru mișcare de eliberare națională, eu vă spun, a făcut foarte mult rău prin, prin, prin uh, uh, faptul că este un om avar și, și este la ora actuală uh, mâna dreaptă a lui Placotniuc în această aventură eu asta încerc să fac și o spun direct lucrul ăsta da. să mai, mai, mai avem un oh. apel da, bună, seara. bună seara, da vă rog da, bună seara, Valeriu sate. da, domnul Valeriu am trei întrebări către invitatul dumneavoastră de, cind, o, cind, da, da. Dar mai întâi vreau să spun că da, Șalarul nu e de treabă, Băsescu nu, cel mai bun e Dodon și primește. Așa au fost cu Mihai Gimpu. Era criticat Mihai Gimpu și am spus nu o dată aici că e criticat Mihai Gimpu ca să câștige Dodon și-l avem președinte. cum e criticat Băsescu și șalaru. Și la anul viitor, 2018, când avem 100 de ani, să câștige aia Nu vă sperați. Deci, prima întrebare. Domnul Mocanu, uitați-vă, Teo Cărnaț nu a trece detectorul de minciuni. De Aici vinea la vocea Basarabiei și spunea că este ce, primul avocat pentru concesionarea aeroportului și zicea că are un sac de dovezi că aeroportul a fost concesionat nelegitim, dar eu vreau să amintesc că aeroportul a fost concesionat în momentul când s-a început războiul în Ucraina și-l consider mai grav ca furtul miliardului. Deci cum priviți această, această situație? A doua întrebare, Iurileancă. A semnat acord de asociere cu Uniunea Europeană. ei pozitiv, da. Dar tot Leancă a semnat conștionarea aeroportului. Tot Leancă a semnat zic, și banii pentru cele trei bănci. Dar am spus că conștionarea aeroportului o privesc foarte și foarte gravă, strategic, fiindcă știm că Novorosia și aeroportul nostru trebuia să fie aici legătura uh, între Crimea și Donbass. Și ultima întrebare, da, și cum priviți, dumneavoastră, pe Leancă, care e deosebirea între Leancă și Dodon? Da, bun. a treia întrebare, da. pe scurt, Deci de ce, cum credeți, dumneavoastră, de ce nu se discută niciodată în Parlament despre legea lustrației? Vă mulțumesc da. nu numai bine. Mulțumim mult, vă rog. O să încep, domnul Satei de la ultima întrebare a noastră. Dacă se făcea lustrație în Republica Moldova, astăzi aveam altă țară. Eu am pledat întotdeauna pentru legea lustrației și doar Lustrația ar fi putut să scoată coloana a cincea a Rusiei din Republica Moldova, una uh, care este infiltrată în toate mediile intelectuale, de care vreți. Domnul Usatei, nu puteți să-mi l puneți în cârcă Pidodon. Pe Pidodon pe l-a făcut președinte Năstase și cu Maia Sandu, cei care au vrut să parvină cu orice preț și au organizat alegeri prezidențiale. Toată lumea au alergat, știind că Putin este imaginea moldoveanului din cap, au alergat la alegeri prezidențiale și ne-am promenit cu Dodon. Nu cred că găsiți un om în Republica Moldova care a, lucrat, care a luptat mai vehement împotriva lui Dodon. Am făcut tot ce ce am putut să ne -ajungă, ajungă Dodon președinte. Mirușinic președinte a ajuns Dodon. Numai că Acum nu știu cine mai este mai aproape de Dodon, cei care fac jocul lui sau cei care lupt direct împotriva lui ca să nu ajungă Băsescu în zone de este obscure a banilor de haram alu Plahotniuc. Deci șalarul asta face. Îl duce pe Băsescu într-o capcană. Despre asta vorbesc, domnul Usate, Și încerc, ascultați miercuri emisiunile mele, pentru că acolo există oameni care fac exerciții de discernământ în fiecare zi. Cu clișeile care trăiți dumneavoastră, noi, iată, 26 de ani deja trăim în mocir la asta. Da, mai avem o reacție, vă rog. Bună seara! Bună seara! Foarte subțint, vă rog, subțint. domnul... Domn... Bună seara, domnul Secăreanu, domnul Sergiu Mocanu, bună, bună seara la toată lumea, Nicolai Tănătar Căușeni! o să trăiți, domnul Nicolae. Da, e asta. Eu vă cunosc din 96, când la Căușeni, după da, da. Mircea Snegur, când am spus eu atunci, am zis, dar deși el are, ca cum femeia așa, cu a trecut mai mult partide, care are, are mai mulți bărbați. Când dumneavoastră zici, Ia stați vechi, cu stați și trebuie să noi de vorbă. Chestea e, Maia Sandu are și e greșel, dar nu așa de mare. Eu am fost în anii și a, aici, iarna și a, când s-a luptat, când cu Dodon, pe Dodon l-a adus în serviciile secrete ruse și biserica. Asta, 70% l-a adus acolo. Eu întrebări n-am, dar vreau să vă spun așa, vă doresc mult sănătate, tărie de caracter, domnul Secăreanu să vă mai invite la estea să deschideți ochii la astea. Eu odată v-am învinuit cu... Da, eu la invite, da, eu... Cu, cu acum, cu Boronin. Și a i-am dat seama, nu trebuie. Eu să o cot că dumneavoastră a cipuiți toate coardele astea a politicii, ca cum un Gaciu, mai este ăsta care cum ai zis și lui Munteanu, care a fost ambasador, Igor Munteanu da. în Statele Unite. Sunt puțini oameni care care sunt politică, nu cu astea să -o lui în cap. Și așa că mai invitați, să este da. în lumea să ascult Să Domnule Nicolae, de... vă promit că domnul Sergiu Mocanu va mai fi invitat în cadrul emisiunii noastre dacă nu aveți alte întrebări dacă domnul Sergiu nu are... eu Doar o singură remarcă, da. domnul Nicolae, eu țin minte remarca noastră și de la oameni ca dumneavoastră, eu sincer mi-am cerut iertare, pentru că vina pe care o am eu ca și consilier al Voronii este doar imaginea proastă pe care am dat-o. Imaginea asta că un luptător ca mine o a ajuns la voroni. numai că eu am avut marele noroc să reușesc să, să nu fiu decimat de voroni înainte ca să demonstrez cei ce am fost fost eu de fapt acolo și că nu Voronin m-a folosit pe mine pentru interesele lui, ci eu, într-o anumită perioadă, am reușit să-l cumințesc să nu meargă împotriva României și să oprească mersul României spre Uniunea Europeană atunci când state din Uniunea Europeană erau interesate ca România să nu ajungă în Uniunea Europeană. Da, bine, mai avem o reacție? Alo? Alo, vă rog? Avem puțin timp, așa? Alo? Da, vorbiți, vă rog. Bună seara! Bună seara! Cornescu Chișinău. Da, domnul Cornescu. Domnul Sergiu măcar nu mă știi bine. Să trăiesc, domnul Cornescu. La congresul întâia, combatanțul la căușeni, când da, eu undevea da. câștig, da, și atunci dumneavoastră v a dus și am pierdut spate. Foarte subțin, vă rog, lăsați da, repetirile da, da. pe alte Da, da, da. Eu, eu sunt de acord ce a fost cu privire la șalarul absolut. Absolut, pentru că el a strâns bani pentru aparataj atunci cu Cenacul, și pur la o cu tot cu bani. Asta, cu Maia Sandu, pasărea pe limba ei, Pierre. e bătean și nu, nu trebuie, aveți dreptate și aici. Acum, domnul Mocanu, o întrebare mai delicată, iată, dumneavoastră ați fost, chiar în 1998, îmi pareram la front, că trebuie să aveți o ședință repede și eu eram acolo cu un articol la domnul Bogat și domnul Săcăreanu. Ei bine, acum, iată, toate lucrurile astea cu domnul Ros, că chiar dumneavoastră și știți poate mai bine. Că eu n-am nu știu, dar toate chestiile cu vocea, cu biserica Basarabiei, cu istoria românilor, cu toate lucrurile este care s-au făcut bune și toate cum de s-a întâmplat, dar ați fărta prate, atunci ați plecat. Deci ați plecat toți și n-ați rămas sau în gât la vreme. Mulțumesc, la județă. <fii> noi chiar vorbeam <fii> acum cu domnul Ștefan, pentru că noi am fost împreună atunci, am lucrat împreună la țara. Domnul Cornescu, noi am trăit un ideal. Roșca a trăit mizeria din sufletul lui. Din păcate, noi chiar credeam în idealul ăsta. Noi am, eu am fost dat afară din frontul popular. Eu n-aș fi plecat niciodată. Eu am plecat cu lacrimi în, în ochi de sediu Frontului Popular, pentru că chiar trăisem acest sentiment și îl trăiesc în continuare, dar eu îmi legam acest sentiment și de Frontul Popular. Eu chiar regret pentru că Frontul Popular, vorbeam cu Ștefan acum, Frontul Popular, dacă nu era roșca să fac ceea ce a făcut, astăzi ar fi, ar fi fost cel mai viabil proiect unionist în Republica Moldova. Da. Mai este o reacție, vă rog? Bună seara! Bună seara! Foarte bine! Da, domnule. Da, sunt în studio pe domnul Mocanu, și pe bu domnul Văstrukare. Bună seara, domnule. Eu sunt de acord cu domnul Mocanu, pe domnul l-a dus trio. Tri, eh, Sandu spune așa concret. Nastasie, este din Moscova. călărețul cu din Moscova. Caloret cu din Moscova. Iei trivă. Iara Șapatrila, dar patru era consti con să ducă. să ducă și pe președinte. Împreună cu Khlochotnyuk. Da, e, mai meu, mai așandă la Muiar, cum a spus, a spus la ieri sau azi, spus când la interviu că dacă nu cu cine a să fac coaliție dacă într în Parlament? E poate să nu fac cu nimeni, las, e de acord și băștodon peșterea mei o să facă guvernul. Asta și înseamnă băieței. Pentru da. și te, te lupți da. și patru ani să-i cuiva calo? Da, am înțeles, domnul Sergiu. Am întrebarea? Înțeles da. Domnul, domnul Sergiu, eu am înțeles. Lui. Domnul Sergiu, eu am înțeles ce a spus dumneavoastră. Eu împărtășesc în mare ceea ce a spus dumneavoastră. Dodon este, cred că cea mai mare rușine pe care am trăit-o vreodată. Dodon este un pericol extraordinar de mare și în același timp o rușine, ca o râie care ne mănâncă în cel mai rușinos loc. Eu trăiesc cu umilință faptul că Dodon a fost făcut în felul ăsta, în felul ăsta președintea Republicii Moldova. Da. Bine, mulțumim mult. O altă reacție, vă rog. Alo, da, vorbiți? Bun. Da, vorbiți? Domnul Secăreanu. Da, vorbiți, vă rog. Ați făcut un lucru foarte bun. Dacă este și domnul Mocanu aici, că eu sunt de la și Sion de la Iedenes, Dacă aveți o întrebare foarte subținută... Da, Vă mai spun, mai lepsesc doi, ghimbu și chertoacă. Iată, dacă veți fi uniți așa și nu veți spădi, atunci eu știu că dumneavoastră cu unirea și domnul Mocanu cu mafia, antimafia, adică va lupta cu mafia, se va primi ceva. Eu am spus că o să fie bine Număr, să nu uitați un lucru, chibritul, să nu luați și să vă sfădiți pentru putere. Domnul Mocanu și domnul Gimpu, Chirtoacă și Tecară. Mulțumim, Mulțumim mult. Mulțumim. Domnul Ion da. de la Edinez, doar o singură remarcă. Nu numai oamenii slabi se tem de ceartă. Trebuie să ne certăm. Nu putem să ne povestim maniele 20 ceva de ani unul altuia. Din cearta asta poate ieși o mișcoare viguroasă. Nu putem să ne spunem complimente unul altuia așa cum o facem pe la noastre. În fiecare zi trebuie să, să spunem adevărul unui altu în față și să devenim mai buni. Eu zic să ne depășim propria condiție. Da, mulțumim. O altă reacție mai avem Da, vă rog, alu Bună seara. Bună seara. Vorbiți, vă rog. Alu, alu. Bună seara. Bună seara. Se poate domnul Mocanu Da, vă rog, cum vă numiți? Doamna Ana. Doamna Ana, bună seara. Chișoan, da, vă rog, repede, dar... <grijin> vă rog că avem puțin timp. Eu vreau să dau o întrebare lui domnul Mocanu, dar cine nu iese dumneavoastră niciodată la jurnal TV nu iese. Da, până nu mă mai primesc la jurnal TV? <grijin> Doamne, de tare îmi pare rău, că eu, într-adevăr, tare, tare de mult vă așteptam, ca să ca să vă văd la jurnal TV, poate... Doamna Ana nu mă mai primesc la Jurnal TV încă de din 2013. Tare, rog. Bun, Și acum mai aveți întrebări. La la, iasa, la emisiunea asta, vă rog, Poate în finica săptămână ieșiți. <laughs> bine, la... bine, vedem. mulțumim mult, Doamna Ana. O, mai este cineva pe fir, vă rog? Bună seara. Bună seara. Și Se poate așa o întrebare domnului. Da, vă rog, cum vă numiți? Maria mă numesc. Doamna Maria, da, bună doamna seara. Domnul Mocanu. Da. M-auziți? Da, vă aud. Eu vă rog să răspundeți la sau o întrebare. Deci noi tot timpul înnotăm, da? și am ajuns unde? La mijloc, la mal? Am, am ajuns aproape de mal și iată apar sa personaj care din nou întorc oamenii înapoi. Cât ați au să fie? Bălățea la asta nu de nimic a Domnului. va trebuie să fim, să se facem. Atunci e de preț mare că nu a polițienii mult mai mult fac și tac. Dar vorbile este și turburării, de ape și face lumea, lumea se că se mai ușor. Da, datorită bine. la că dumneavoastră să s-a apărut și ați tulburat apele ieri unul azi altul, poi mâine unde șunde jos noi, unul am ajuns, unde jos, în singura spus 20 de ani, 22 de ani. 422. Bine, mulțumim, doamna Marie, am că nu mai avem timp Da, vă rog, domnul Mocanu Doamna Maria, eu vă înțeleg foarte bine Eu nu tulbură apelii, eu cred că le limpezesc În fiecare miercuri la 20.30 Pe internet eu am o emisiune în care le limpezesc Apelii și oamenii știu eu înțeleg ce spuneți, Noastră, eu regret că dumneavoastră așa interpretați lucrurile, dar eu așa am limpezit apele și la război. Eu am plecat la război cu 120 de oameni care mă căutau la început în tranșee, să mă împuște cât de la Frontul Popular, și că vreau, am vrut limbă și alfabet și eu a ajuns în tranșee. Oamenii ăștia peste două luni de zile cântau alături de mine, treceți batalioane românii Carpații. Da. Bine, stimați prieteni, timpul din păcate, timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Foarte repede. Foarte zborat, repede, da. Dar, uh, promitem că ne vom mai întâlni cu domnul Mocanu, vă promit eu, vom vedea um, când vă voi anunța. Eu îi mulțumesc în numele noastre domnului Sergiu Mocanu și doresc uh, succes în tot ceea ce face Dânsul și nu l-am mai întrebat cum vede Basarabia și România de acolo de sus din avion care îl pilotează dânsul, dar vom reuși, cred că, în alte, da. în alte emisiuni. Sămiți prieteni, ne vom vedea mâine seară la aceeași oră 19.35 în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre Forum, Apostolul de Radio Vocea Basarabie. Eu vă doresc o noapte frumoasă în continuare. Sunt Ștefan Secăreanu, Doamne ajută! Forum Radio. Forum.